Namodase, Bagavatu, Arahatu, Sama, Sambhutasa, Namadas, Bagavatu, Arahatu, Sama, Sambutasa, Namotas, Bhagavatu, Arahatu, Samma, Sambhutasa. Teď jsem trochu v dinému, protože jsem slíbil, že vysvětlím pro začátečníky tady v meditaci jisté podmínky k tomu, aby jsme se do meditace dostali a v ní uspěli. No ale nakonec jsem, se, jsem, jsem si to rozmyslel, budu o tom mluvit zítra hm? v rámci ranního učení. A teď tady začneme s výkladem této knížky, která se jmenuje Madhyanta Vibhanga, což znamená vlastně analýza, nebo rozbor střední cesty. Všichni, kdo studují a praktikují buddhismus, ví, že Praxe a studium buddhismus je za poznáním střední cesty. jedině střední cesta vede k poznání nejvyšší reality a nakonec k jednotěsní což je yeah, tedy vysvobození, eh. obsah vysvobození. Ale co je střední cesta, jaký koncipujeme? V buddhismu existuje mnoho, mnoho různých pojmů, mnoho různých přístupů. Teď v tomto kurzu a Vlastně dílo, s kterým se budeme teď, které teď budeme, o kterém teď budeme hovořit, je vlastně prezentace střední cesty z hlediska yogačáry. Hm? Možná, že jste slyšeli podle učení yogačáry, čili učení pouhého vědomí, vlastně, Yogačára, učení pouhého vědomí, je to nejvyšší a dá se říct, definitivní učení budhy. Podle tradice yogačáry Buddha učil tři kola, hm? darmi, tři kola učení, první kolo učení. vysvětluje střední cestu na základě čtyř vznešených pravd. Hm? Objektem realizace nejvyšší skutečnosti, tedy nirvány, jsou čtyři vznešené pravdy. Tedy poznáním čtyř vznešených pravd Jakožto jednoty, vlastně meditující může odhézat ty složky, kterého drží v samsárickém bytí a sjednotit se s Nirvana. Nirvana znamená mnoho různých pojetí, ale hlavně to znamená tedy nepřítomnost poskorenění, nepřítomnost chtíče, zloby a nevědomosti. Jestliže tyto složky jsou vykořeněné z vědomí, získáváme tedy tělo osvobození. A cíl cesty k osvobození, tak jak je vysvětlená v rozpravách Budhy v základním písmu, Rozpravy buddhy já nazývám základní písmo. Základní písmo tedy arahat. Budha je tež arahat. Jeho žáci jsou tež arahatové, který dosáhli osvobození. Arahat je ten, který Doslova odřezal nebo zabil posklenění vědomí. Tři hlavní důvody posklenění vědomí, jako jsem se zmínil, chtíč, zlobu a nevědomost. A získává tedy tělo osvobození. To, co nás váže na bytí v poskvrněném vědomí, to je ulpívání na pěti agregátech existence, to je všeobecné učení. To ulpívání na agregátech existence je založené na mylné představě jáství. které přizpůsobuje chtíč vůči agregátům existence. Tedy agregáty existence zestávají objektem ulpívání. Díky tomuto ulpívání my tedy procházíme z existence do existence. Jestliže toto ulpívání ukončíme, staneme se arhaty. A získáváme místo pěti agregátů ulpívání, získáváme pět agregátů osvobození. Hm? To je základní učení. Pět agregátů osvobození je agregát osvobození praxí. síla agregát osvobození praxí. Koncentrace agregát osvobození praxí neposkleněné můdrosti, agregát osvobození, jakožto tělo osvobození samotné a agregát poznání těla osvobození. Hm? Čili pět těl, pět agregátů. Jestliže získáme těchto pět agregátů, v momentě smrti pak získáváme nirvánu bez zbytku. Hm? Pokud žijeme, žijeme v agregátech, ale bez ulpívání. Teď druhé kolo učení. Buda učil v, v Rája Gaha. První je v Banáresi, druhé v Rája Gaha královské městě v magadě na supím vršku, což je dnes velké poutní místo. Tam učil učení transcendentální moudrosti. A toto učení transcendentální moudrosti, nebo sutry transcendentální moudrosti, tady mám před sebou hned srdce, která vlastně představuje esenci, nebo to nejzákladnější v tomto učení, sútry, Transcendentální moudrosti, které jsou základem cesty bodhisattvou, základem cesty k buddhovství, oproti rozprávám buddhy, oproti základnímu písmu sutry spojené s znalostí transcendentální moudrosti, Zdůrazňují cestu k, jakožto tu nejvyšší cestu, v některém pojetí jedinou cestu, cestou budhoství. A cesta budhoství je cestou právě velkého soucitu a velké moudrosti, transcendentální moudrosti. Tedy je to cesta, která vede ne k individuálnímu probuzení, ale k nedualistickému probuzení. Tohoto učení Mahajány je tedy učení, jak už jsem se zmínil, Nedualistické. Nedualistické učení znamená, že existuje pouze jedna skutečnost, Tato skutečnost se nazývá takovost. Hm? Takovost je nedualistické pojetí prázdnoty. V, v sanskritu takovost znamená tatata -ta -ta. a Buddha se nazývá tathagata, což je ten, který přichází a odchází v takovosti, to je Budha. a to je ideál nedualistického probuzení. Jestliže se naučíme přicházet a odcházet v takovosti, jsme budhové. Tak aspirace bodhisatů je tedy. Realizovat a sjednotit se s touto jedinou realitou, které se říká takovost. Základem učení Mahajány je vlastně poznání toho, že nirvána je přirozený stav. Učení, základní učení Budhy mluví o dvou druzích nirvány, o tom jsem se zmínil, nirvánu se zbytkem, což je arahat nebo buddha, který žije. A nirvána bez zbytku, to je arahat nebo buddha po smrti. A jaká, co to je za nirvánu bez zbytku, musíme sami prožít, Nikdo to nemůže vysvětlit, ale aby jsme to nějak definovali, je to samozřejmě jak negativní, tak pozitivní. Je to negativní, protože v ní mirování bez zbytku neexistuje poskrnění, Je to absolutní čistota. Ale je to též vyhasnutí, vyhasnutí všeho, co nás drží ve, ve stavu světské existence, což znamená stav pomíjevosti. Teď, aby jsme dosáhli ideálu Sjednocení se s jedinou realitou, která existuje, s realitou, která existuje nebo neexistuje, nedá se popsat, s realitou takovosti. Co potřebujeme? Potřebujeme sjednotit moudrost, transcendentální moudrost, poznání toho, že jediná realita je právě takovost. A poznání prostředku k tomu, aby jsme tuto prázdnotu realizovali společně se všemi bytostmi, tedy ideál prospívání jak sobě, tak bytostem bez rozlišení. Z toho tento ideál ve slovech Nagar šástra. Mahayana je svatba transcendentální moudrosti a prostředku, spásných prostředků, ze které se narodí ta nejkrásnější dcera. A to je co? A to je velký soucit. Na základě velkého soucitu, tedy bodhisattva zůstává, se neodvrací od světského stavu, tedy od stavu ale zároveň na základě transcendentální moudrosti, moudrosti Jakožto přirozeného stavu, tež přestává trpět. Co to znamená? Žije střední cestou. A žije střední cestou tak, že poslouchá o realitě, která přesahuje veškeré ulpívání, která přesahuje vše, co se dá uchytit. Kontempluje na tuto realitu a medituje o této realitě. Jaká je to realita? Je to realita tří nadsvětských samády. Tyto tři nadsvětské samády. Samády, které přesahují rámec světské existence, je v pojetí Mahajány vlastně náš přirozený stav, který třeba poznat. Nirvana je přirozený stav. Proč? Základní učení Budhy, osobnost je, nic jiného, než pět agregátů existence. A čeho se držíme, to není já, ale pěti agregátů existence, které jsme nepoznali tak, jak jsou. Proto se jich držíme. Jestliže poznáme tak, jak jsou, nebudeme se, jich, nebudeme se jich držet, ale my se jich držíme, protože jsme je nepoznali tak, jak jsou. A jakož vlastní osobnosti iluze z hlediska učení Bodhisattva, i to, co osobnost vnímá, tedy veškeré předměty, tež nemají reálnou existenci. A důraz je právě na toto. Zatímco v základním učení důraz je na iluzornosti osob, v učení bodysatvů důraz je na iluzornosti všech věcí, které osoby můžou vnímat. A jelikož všechny věci, které osoby můžou vnímat, jsou prázdné skutečnosti. Právě proto v chápání bodysatů nirována je přirozený stav. Je to prirozený stav, protože prirozeného stavu se nedá dosáhnout Odisa to je ten, který praktikuje přirozený stav. A přirozený stav není lehké pochopit. V učení Transcendentální moudrosti, tento přirozený stav se právě nazývá šuněta prázdnota. A prázdnota obsahuje vše v naší zkušenosti. To je učení transcendentálních suté. je učení jsou té transcendentální moudrosti. Teď, dle učení yogačáry, toto tež ještě není definitivní učení. Definitivní učení dle yogačáry buda učil ve Sutra rozvázání uzlu, která učí, že práznota je má základ a tento základ je takovost vědomí. Čili vědomí je jediná veličina. Vědomí jakožto takovost je jediná veličina, která skutečně existuje. Ovšem neexistuje tak, jak toto vědomí chápeme. A tímto můžeme začít analýzu střední cesty z hlediska jogačáry, z hlediska pouhého vědomí. Hm? Učení pouhého vědomí není vůbec něco, co je cizího, stejně tak jako učení střední cesty, jako prázdnoty, není něco, co je cizího eh, v rozpravách buddhy. Učení, že vlastně vědomí je jediná skutečnost, je jediný objekt naší zkušenosti, se nachází tež v rozpravách. Ten, kdo se zabývá trochu buddhismem, zná určitě Dhamapadu, první veř Dhamapady, je co? Mano, Pubanga, Má Dama, Mano, manu maja. Maya. Veškeré fenomény, vědomí je předchůdce všech fenoménů. Vědomí vede všechny fenomény všechny fenomény jsou obsažené ve vědomí. Jinde tež v rozprávách Buddha tvrdí, čité na Nijaté Loko, čité na Parikasaty, Čitasa, Eka, Damasa, sabe, Dama, Vasamadmagu. Hm? Někdo se učerpá, učil pálit tady? Učil se? Co to znamená? Svět je v moci vědomí. Čítá na Nijaté Loko. Čítá sa parikasa. Svět je pod kontrolou vědomí. nebo Vědomí schrnuje svět. Čítá sa Eka Damasa v všechny fenomény, všechny naše zážitky jsou v moci jednoho fenoménu, jedné skutečnosti, která se nazývá vědomí. To bude tež v rozpravách, ovšem není to dále rozvedeno. Jak a proč a jaké vědomí a jak ho realizujeme. Aby jsme se vlastně seznámili s tímto vědomím, potřebujeme yogačáru, učení yogačáry. A učení yogačáry teď budeme eh, probírat na základě Madianta Vibhanga. První kapitola Madianta Vibhanga se nazývá Lakshana, což znamená vlastnosti, skutečnosti. Na rozdíl od učení tervády, kde důraz je kladen na to, že vypasaná hlavně je rozbor takzvaných paramat, hm? skutečností, kterých je mnoho, hm? skutečnost rupa, skutečnost náma, Skutečnost je foremná, skutečnost neforemná v různých formách. To všechno je, dá se říci nejvyšší skutečnost. Teď jsme se zmínili o tom, že z hlediska cesty Bolisatvy existuje jen jedna nejvyšší skutečnost. Ať už si ji představujeme jako nebo jako vědomí, které je takovost, je to jedna realita. Druhá realita není. Je to jedna realita, protože obsahuje veškerou naší zkušenost. Teď jaké jsou vlastnosti této reality, jak se k ní dostaneme. Tý první kapitola této knihy, Madianta Vibhanga, vysvětluje vlastnosti této reality. A my se dnes budeme zabývat tedy prvními verši, možná první tři verše, jestli se k ním dostaneme, které vlastně nás uvádí do této do vlastnosti skutečnosti, kterou prožíváme, ať už jsme si toho vědomí, nebo nejsme. První verš je abhuta parikalpo asti dvajam tátra no vidiate šunjata vidiate tasyam apisa vidiate. co znamená, co je skutečnost, ve které žijeme. Je to abhuta parikalpa. Co znamená abhuta parikalpa? Abhuta parikalpa, bhuta znamená skutečný, abhuta je neskutečný. A co znamená parikalpa? Pari znamená všude kolem a kalpa znamená fabrikace. Čili naše skutečnost, ve které žijeme, je Neskutečná fabrikace skutečnosti. <laughs> to je možná ten nejlepší překlad. Hm? Neboli iluzorní fabrikace skutečnosti. Teď, v čem se liší buddhistické? Učení, od ostatních učení, podle buddhistického učení, aby jsme poznali tu nejvyšší realitu, tu osvobozující realitu, která nás osvobodí z světského utrpení. Musíme poznat realitu světsko. Poznání reality světské je cesta k poznání reality nejvyšší reality osvobozující. To je Učení Budhy. Co poznal Budha pod stromem probuzení v Bodhája? Závislé vznikání. Závislé vznikání je stav věcí ve světě. Na základě poznání závislého vznikání pak poznal to, co vlastně přesahuje rámec světské existence. Čili poznáním světské existence, poznání světské existence je jediná autentická cesta k poznání toho, co rámec světské existence může přesáhnout. To je učení budhy, který nezačínáme, pokud rozumíme buddhismu, neměli bychom začínat slepou vírou v něco, co je nad námi, ale měli bychom začít poznáním reality naší zkušenosti tak, jak opravdu je. A poznání reality naší skutečnosti tak, jak opravdu je, je iluzorní fabrikace skutečnosti. Hm? Tady se říká abhuta parikalpa. Hm? To je technické slovo. Jestliže budete dále studovat Mahajánu, stále se s ním budete setkávat. Kalpa je ze sanskritského kořene klb, což znamená fabrikace, dávat věci dohromady. My dáváme věci dohromady. Na základě iluzorního vědomí. A toto iluzorní vědomí existuje. Abhuta Parikalpa Asty je tady. Nejlepší příklad by byl, tady to iluzorní vědomí je tady. Ať si to přejeme nebo nepřejeme, je tady. Jestliže meditujeme, začínáme si toho být vědomí. Co všecko v naší mysli nefabrikujeme. Až k nevíře. Ale tato fabrikace skutečnosti nemá vlastně žádný kořen v opravdové skutečnosti. Abhuta parikalpo asti dvajam Tátra navidiate. Tato fabrikace skutečnosti, ve které se nacházíme, existuje, ale neexistuje, jakožto dualita. Iluzorní fabrikace skutečnosti existuje, ale neexistuje jako dualita. Dva jam tátra na vidiate. V ní nejsou dva. Co, jaký dva? Subjekt, objekt. Co je základ duality? Víra ve skutečnost subjektu a objektu. Jelikož věříme, že existuje skutečný subjekt, věříme tak, že existuje skutečný objekt. Jestliže věříme, že existuje skutečný objekt, věříme te, že existuje skutečný subjekt. Cesta yogačáry, cesta poznání pouhého vědomí, je jaká cesta? První je poznání objektu nereálnosti objektu. To je dnes už věda tež dokazuje, že vlastně hmota se nedá uchytit. Hmota je prázdnota. Přestože to věda dokazuje, my ale tím, tímto důkazem nejsme vůbec ovlivněni a stále se chováme tak, jako kdyby hmota byla něco, co se dá chytit, a naopak nejenom, že se to dá chytit, ale dá se to i přivlastnit. A bhuta parikalpa, tedy fabrikace, začíná tím, že si představujeme právě objekt našeho vnímání jako něco skutečného, něco, co se dá uchytit co se dá držet, co se dá přivlastnit. Ale to, co si přivlastňujeme, to jsou jen naše vlastní iluze. Samozřejmě, jestliže poznáme neexistenci objektu, pak to vědomí, které Objekt rozlišuje jako skutečný, iluzorní vědomí. A to se nazývá Abhuta Parikalpa. Iluzorní fabrikace skutečnosti. A to je naše vlastně zkušenost ve světě. jelikož si představujeme, že objekt našeho vnímání můžeme uchopit, si přivlastnit, proto si přivlastňujeme vědomí, které tento objekt rozlišuje a tím vytváříme neskutečnou, iluzorní, fabrikovanou realitu, ve které žijeme. Abhuta parikalpo asti dvajam Tátra navidjate, šunyata vidjate Tátra. Tam, právě tam, v ty abhuta parikalpa, v té fabrikované iluzorní skutečnosti, která je vlastně skutečnost našich zážit, světských zážitků, skutečnost našeho poznání na základě subjekt, skutečného objektu a skutečného subjektu. V této realitě co skutečně existuje. Šumy prázdnota. Čili na základě abutu naší fabrikace skutečnosti my poznáváme prázdnotu. Jestliže nepoznáme fabrikaci dualistickou fabrikaci skutečnosti, nemůžeme poznat ani prázdnotu. Čili na základě světské zkušenosti my poznáváme tu zkušenost nejvyšší. Na základě jaké zkušenosti? Na základě zkušenosti a parikalpa. Hm? Na základě zkušenosti Iluzorní fabrikace naší světské zkušenosti v rámci skutečného objektu a skutečného subjektu. Šunjatá viděte tátra, Tasyam a Pisa viděte právě v rámci této iluzorní fabrikace reality, můžeme poznat to vlastně, co je nad tuto realitu. Nad tuto realitu neznamená, že je to oddělené od této reality, protože jediná realita je vlastně vědomí jaká je naše skutečnost. Naše skutečnost je čatuško, ty mukta. My ji nemůžeme definovat jako existující, my ji nemůžeme definovat jako neexistující, my ji nemůžeme definovat jako existující a neexistující a my ji nemůžeme definovat jako ani neexistující, ani existující. Hm? to je střední cesta. A to je vlastně interpretace súter transcendentální moudrosti, které tvrdí, že náš přirozený stav je právě nirvána. A nirvána je to, co se nedá uchytit, jestliže, to, jestliže nejvyšší v realitu Chceme chytit, přestává být nejvyšší realitou. To je důležité si uvědomit. A to je perfektní střední cesta. Perfektní střední cesta, která vede k. Plné realizaci. plné realizaci neduální skutečnosti, jediné skutečnosti, která je rovnoměrná všem bytostem. Skutečnost je tedy prázdná skutečného objektu a subjektu, ale zároveň je neprázdná. V čem je neprázdná? Protože vědomí z hlediska yogačáry existuje. A to vědomí, základní vědomí, to se nazývá alaya, a to základní vědomí je vlastně naše světská skutečnost. V tom základním vědomí se vyvíjí naše dualistické pojetí světa. Ale to vědomí samotné je nedualistické. Jak se vyvíjí? Zazadá? Psychologie? Viděli jste šneka někdy? Co máš nek? Na základě karmického vědomí. Karmické vědomí, je to vědomí. Které aktivizuje naší mysl. to se mu říká karmické vědomí. Jestliže je mysl aktivizována, co se děje? Čnek. Je subjekt a objekt. Hm? Aktivizací mysli my máme dojem, že existuje subjekt. Jestliže je mysl aktivizována, vystane subjekt. Jestliže mysl není aktivizována, žádný subjekt nevystane. Proč je mysl aktivizována? Třeba si uvědomit. Protože se držíme znaků objektu. Hm? Tím, že se držíme znaků objektu, mysl je aktivizována. Jestliže je mysl aktivizována, máme dojem existence subjektu. Jestliže máme dojem existence subjektu, objeví se to, co subjekt vnímá. Hm? Objekt. Jestliže se objeví subjekt a objekt, objeví se co? Kontinuita mysli. Hm? Myšlení. Kontinuita jaké mysli? Rozlišující mysli. to této kontinuitě rozlišující mysli, je dá čas a naše vlastně světská skutečnost. Čili naše konvenční realita a bhuta iluzorní realita je tvořená myslí. To je vlastně význam veršu Damapady. Je dána myslí, je vedená myslí, je obsažená v mysli. Tedy, co je střední cesta z hlediska yogačáry. Je to jednota existence a práznoty. Práznota je práznota subjektu a objektu. A existence je co? Existence je existence vědomí, jakožto takovost. Teď z hlediska poznání yogačáry, není to na váš moc, necháme to, nebo ještě jste schopni vnímat. Jo? Z hlediska yogačáry, tato abhuta parikalpa, což je naše zkušenost ve světě, hm? zkušenost naší rozlišující mysli v čase, které se držíme jako z to naší zkušenosti, jakožto naší skutečné zkušenosti v rámci duality. Tato Abhuta Palikalpa je jak složená, tak i nesložená. Jak víme, v buddhismu rozlišujeme dvě reality, složené a nesložené. Složená realita vzniká jak? Tím, že se držíme známek objektu. A to je základ vlastně světského poznání. Světské poznání získáváme tím, že se držíme známek objektu a rozlišujeme tyto známky. A tato realita. Realita dualistická existuje, ale v rámci vědomí, které je takovost. Teď tato realita je ale tvořená slovy, hm? větami, hláskami. A ty dávají do této reality dojem něčeho, co existuje samou. sobě. Z čeho vzniká vlastně skutečnost dualistického poznání? Z toho, že si věci označujeme, hm? slovy, hláskami, větami. Hm? A z toho máme dojem, že ta realita, kterou si označujeme, odpovídá té skutečné realitě, kterou zažíváme. Hm? Je to tak? Ale tato realita, která má vlastní... Hm? Podstatu nikdy vlastně neexistuje, nemá žádné charakteristiky, nemá žádné vlastnosti. Ale dává vlastnosti, určuje tu realitu, naší světskou realitu, realitu závislého vznikání, realitu kauzality. Naše realita kauzality je určovaná našimi pojmy, slovy, koncepty. Je to tak? Je to třeba vidět? Ale naše pojmy a koncepty nejsou absolutně objektivní. Naše skutečnost je absolutně subjektivní. To co, je, to, co já vidím jako, dejme tomu, jako potok nebo jako řeku. Jestliže se staneme bohy, vidíme jako pout světla. Astronauti, když se dívají na zem. Z výšky tak vidítež řeky, pokud nejsou zapraseny. Vidí jako proud světla. Hm? Tak vidí bohové řeky. Hm? Teď ryby vidí zase řeky jakožto obydlí. Hm? A stejná řeka. Bytosti, které nevidíme, ale bytosti v pekle, vidí jako reku hnisu. Vše poznáváme na základě našich konceptů, které si o věcech vytváříme. A tyto koncepty jsou dané naší karmou. Karma je to, co dělá rozličnost ve světě. A rozličnost ve světě je nekonečná. Vidíme to jasně? A karma je založená na čem? Karma je založená na chňapání po konceptech a na chňapání po počitcích. Jelikož chňapeme po konceptech a po počitcích, vytváříme karmu. Jelikož vytváříme karmu, vytváříme rozličnost. Tedy naše iluzorní konstrukce existují pouze na základě prázdnoty, jinak nemůžou existovat. A ta prázdnota patří čemu? Ta patří dualitě subjektu a objektu. Co to znamená, že ta abhuta parikalpa, naše iluzorní dualistické myšlení, existuje? Nedá se popřít. To vysvětluje později, čtvrtý verš vysvětluje. Nedá se popřít. Proč? Protože zmizením těchto iluzorních konstrukcí se stáváme budhou. Jestliže je popřeme a bohuta parikalpa, jak se stanu budou. to je správně chycená prázdnota. To znamená správná střední cesta nad negací a nad skutečnou existenci. Tedy neexistence je neexistence subjektu a objektu a existence je střední cesta. A střední cesta je existence po popřední existence. Čili třetí verš vysvětluje satá a satá a satáča. Aby jsme se dostali do skutečné existence, musíme popřít existenci našeho iluzorního vytváření reality na základě duality. To je zlatá střední cesta. Čili nejprve je existence, pak to, ta existence ji poznáme jakožto iluzorní hm, fabrikaci, tu popřeme, A tak se dostaneme do střední cesty, která existuje, která je nad. Hm? Čemu se říká samá ropa a apaváda? Slyšeli jste, co je samá ropa a apaváda? To je důležitý. Samá ropa znamená, že na realitu nadsazujeme něco, co tam není. Tomu se říká samá ropa. Áropa znamená sázet. Hmm? co je střední cesta. Ta se vyhýbá sázení do reality něčeho, co tam není. Hmm? A tež apaváda. Negace. Její negace. Jestliže na, do reality nenadsazujeme něco, co tam není, a jestliže ji nepopíráme, Nacházíme se na střední cestě. Nad existencí, nad neexistencí. Hm? Čili Abhuta Parikalpa, naše iluzorní vytváření reality z hlediska subjektu a objektu, existuje ve své podstatě a ta podstata je prázdnota. slovy, naše zkušenost, naše iluzorní zkušenost existuje bez opuštění skutečné reality, což je takovost vědomí. Naše iluzorní myšlení Existuje v rámci jediné podstaty, které je takovou svědomí. A to je třeba si uvědomit. Takovou svědomí může být, jak učí Ratna, Gotra Vibhága a tak dále. Takovost vědomí může být samala a mala. Může být poskrněná i neposkrněná Ale je to stejně takovost. Právě proto veškerá naše zkušenost, ať už teď budeme recitovat svůto srdce, Ať už čistá, tak už nečistá, existuje v rámci takovosti. A tato takovost z hlediska yogačáry patří vědomí samotnému. Je podstata vědomí samotného. Bez této podstaty nemůžeme chápat svět tak, tak jak je. To znamená jako závislé, závislé vznikání. No a teď. Možná, že bych se mohl zmínit o různých interpretacích. Tyto verše jsou jinak interpretovány v tradici nigma, jinak v tradici Gelu, jinak v tradici Jonan, Dolpopa, ale možná, že to necháme někdy na příště, aby to nebylo příliš komplikovaný. Co? My jsme probrali tedy dva verše, ještě třetí verš, zmíním se o tretím verši. Třetí verš vysvětluje, že vnější realita, tedy objekty se jeví hm? jakožto pratibhasem, jakožto obrazy, hm? obrazy ve vědomí. To je důležité. To je termín, který je obzvláště důležitý pro pochopení yogačáru. Naše zkušenost a bhuta parikalpa je založená na čem? Je založená na manas, vědomí, které vlastně si přivlastňuje vědomí, čili vědomí individuality. A naše rozlišující vědomí je založené vlastně na manas. To je sedmé vědomí. Osmé vědomí se nazývá Alaya, to je základní vědomí, ve kterém se hromadí naše zkušenosti, které si přivlastňuje naše, naše schopnosti, našich šest smyslů hm? a privlastňuje si též to, co my šesti smysly chápeme. To je abuta parikalpa. Hm? Čili ta ta parikalpa má základ ve vědomí. V jakém vědomí? Vědomí, které se přivlastňuje naše smysly a to, co smysly chápají, to znamená svět. Teď to, co my chápeme těmito smysly, které jsou na základě aktivizujícího vědomí, to je pratibhasa. Pratibhasa znamená obraz. To jsou pouze obrazy. Čili, co my chápeme tím, že si to pojmenujeme, že se toho chytíme jako něco, co existuje tím, že si to pojmenujeme, to jsou pouze obrazy ve vědomí, kterým se říká pratibhasa. A tyto, tyto obrazy ve vědomí První verš, 30 veršů, Vasubante o pouhém vědomí, vysvětluje, co. Atma, dharma, upačána, vividhája, vividhá pravartate, vigyana parinámo, asauri, parináma, sačatrida. To, co vlastně my chápeme jako svět, je tměna původně nedualistického vědomí. Hm? To tomu se říká technický termín parináma. Parináma je preměna. A tato přeměna původně nedualistického vědomí v dualistické chápání světa, v abhuta parikalpa, v iluzorní konstrukci, je na základě čeho? Je na základě našeho zvyku vidět skutečnost v osobách a ve věce. Je to jasný? Jelikož máme zvyk tak hluboce zakořeněný jako naše světská skutečnost vidět realitu v osobách a ve věcech, právě proto naše původně nedualistické vědomí se přeměňuje. Preměňuje, jelikož se přeměňuje. Vzniká co? Držení se vědomí. Proč se držíme vědomí? Protože se držíme rozlišování. Hm? Ale skutečnost, to je začátek vlastně meditace, čara, skutečnost se nedá uchytit. Skutečnost není nikde. Hm? Ve skutečnosti není nikde nic, co se dá uchytit. To, čeho se chytáme, to může být pouze a jen definováno jakožto něco iluzorního. Je to provizorní. Ale my bez slov a bez definicí věcí nemůžeme existovat. Ale jakákoliv definice věcí, jakákoliv definice čehokoliv, je pouze provizorní a iluzorní. Nedá se na jejím základě Vytvářet realitu. Hm? To je pro Číňany věc celkem jasná, pro nás to ovšem tak jasný není. Hm? Ten, kdo zná čínskou filozofii, zná určitě Tao Te hm? cestu Tao Stností, hm? které začíná jak? Tao, Ta, Tao, Tao, ming, ming, fei, Tao, neboli cesta, která se dá vysvětlit, není věčná cesta. Jméno, které se dá pojmenovat, není věčné jméno. No to je přesně základ filozofie, kterou teď začínáme rozbírat. A to pro to dnešek stačit. Hm? Příliš mnoho informací může přizpůsobit, co? <rý> <rý> Zase těchto informací nesnažte se je chytit, nechte si je projít hlavou a v meditaci tež nechat si je projít. Jestliže se bude budete příliš chytat, co z toho vznikne. <laughs> Zácpa. V čínské medicíně, stejně tak jako v indické medicíně, základ zdraví je správné zažívání. Je to tak? A to je jak na duchovní úrovni, tak i na tělesné úrovni. Správné zažívání je pochopit, ale nechytat. Jestliže to chceme chytit, a ta tendence to chytit je hluboce v nás. Vlastně z hlediska yogačáry chytáme co a Bohu ta vlastní iluzorní fabrikaci. Protože realita je jako taková, je nedosažitelná. To je základ učení mahajany. To není lehký pochopit. A právě proto v Mahajánové vypasaně je tolik důraz na logiku, na dialektiku, na teoretické pochopení. Jinak si střední cestu budeme myzinterpretovat. A jestliže si střední cestu myzinterpretujeme, pak střední cesta bude nic jiného než Abu Kalpa. Naše vlastní fabrikace. Ale naše vlastní fabrikace je právě naše realita. Jestliže to pochopíme, to je střední cesta. <laughs> Omí to bohu tak to by mělo stačit pro dnešek. Tak dáme pauzu. Jak dlouhou přestávku? 15 minut. K tomu, co jsme prohrali, jsou nějaké otázky, nebo otázky necháme na zítra. Je to moc složitý, nebo... Dá se s tím pracovat, nebo je to příliš abstraktní. Doufám, že je to jasný a že to pomůže k hlubšímu pochopení meditace. Na to, to je, aby jsme to použili k hlubšímu pochopení meditace. Mahayana vlastně není nic jiného než jisté hlubší pochopení meditace. Ovšem no to, co je hlubší, je o to snaží si to no, To se taky děje často. chytání znákov objektu. Mm -hmm. to, ten znak objektu to má tež to, technický jméno tomu se říká nimita. Hm? A vlastně naše rozlišující realita vzniká tím, nimita tež se někdy překládá jako vyvstávání. Vystávání reality je vystávání nimita. Vystávání Znaku. To, co se drží znaku objektu, to je co? To je percepce, vnímání. Jestliže nemáme znaky objektu, co vnímáme? Hm? Kváry, <laughs> farby, to jsou znaky objektu.